«Затялися, все ж дозвольте, повторить питання знов. Ви могли б сказати точніше, що ж таке воно «Любов»?» Відповів, «Любов то сила, світла, руху і тепла, що чудесну ту іскрину над землею піднесла. Засміялися це по схемі, сонце воду нагріва, хвилі пари творять хмари, а від чого душ бува?» Відповів, «Для вас це просто, це відоме вам давно». А від ж народились і клітина, і зерно. Та іскрина, що не вийшла у простори голубі, Свій порив затамувала, зосередила в собі. А в любовному порибі віднайшла нові шляхи, Породивши все зелене, евкаліпти і мохи. Чисті соки у рослинах, у тваринах тепла кров, То вона якраз чудесна, нерозгадана любов. Хмари творяться у небі, від краплинного злиття Хмари родять знов краплини Саме в цьому суть життя Не вагаючись, ідею можна вивести просту Суть клітини у стремлінні в інший світ У висоту Що ж виходить із клітини Чи троянда, чи свиня, чи коріння, чи кінцівки То вже суть і не міння Мозок виник, як сплетіння впорядкованих клітин Що побуджують до дії до осягнення вершин всім керує, управляє, Незгасима сила та, завеліннями якої, В небо іскорка зліта. Всі творіння, всі істоти палко прагнуть до злиття. Саме це любов'ю зветься, саме в цьому суть життя. Жодних сумнівів немає, що керує сила Рухом кожної мікроби і думками мудреця. Мішанина атмосферна і природа, все, що в ній, то води живої зерна, в розмаїтості складній. Ріст, горіння і цвітіння, соків рух і крові рух, умирання і воскресіння – все пройма єдиний дух. В цьому думка, в цьому дія і безсмертя торжество, бо вода – то не стихія, а найвище божество – Поневже ж, отверто скажем, сумніватись може хтось, що в воді матеріальне з ідеальним обнялось? Всю історію живого у думках назад пройди, не в воді життя з'явилось, а родилось із води. Недарма ж ж билина кожна, все, у чому є життя, до води постійно прагне, як до матері дитя. Все живе клітини творить, із клітинок вироста, клітка ж то води іскрина – Божа іскорка свята. Хочеш Богу помолитись – помолись на океан, на ріку або криницю, в крайнім випадку – на кран. Глянь, цілує світлу воду сонця промінь золотий, там начало сіх начало, храм вистину святий. Як в основі кожен атом копією цілий світ – Водносонячна клітина затаїла цвіт і плід. Незбагнені світу сили і стихійний стримний плин розпромінили клітину різновидами клітин, і така в них сила дивна, і такий порив у них, що лягли вони в основу всіх породжень жит... життєвих. Що вода то речовина навіть не зна, я ж кажу вода богиня. Горда сила неземна. Десь жила вона, напевне, в щасті, радощах, теплі. Потім, грою сили злої, опинилась на землі. Певно, хтось лихий лютий покарав її дарма. Тут, на цій скелястій кулі, їй живій, життя нема. Обняло земне тяжіння, як його перемогти. Не дає спокою мрія про утрачені світи. Чисті роси, квіти й трави, рух живого і політ то її безсонні мрії, про далекий рідний світ. Саме в цьому щастя наше, наше лихо і біда, все живе, живе любов'ю і від любові пропада. Ось таким незвичним шляхом я до висновку прийшов, що любов таки картопля, а картопля теж любов що хмарина і рослина і тварина, все вода, все живе, живе любов'ю, і від любові пропада.